بسم الله الرحمن الرحیم مخنا ورونس حقوق ولعباد بیان شو صدا الله تعالی مو کو بیان شو او عام کو په زیراستو درې سالو واځي دا کې بیان شې چې را انسان دا حق ولینا دا کې نو ورپسی که حق ادا کئی نو اللہ دا بیان کئی چه بیم پورا نا ادا کئی نقصان پکی کئی آبیا ورپسی دو وجه نوری ذکر کئی نو یا وجہ دری وجه پر مختالن پخوری خلون او انن ورپسی ذکر کئی لا یومنون ولا بالیوم الاخر ومن یکونی شیطان او یو حکم ذکر کئی که حکم پورا کئی نو پاغی کم نقصان کئی نو مناسبت واضح تی نا اللہ تعالیٰ فرمائی والذین اداعا کسان دی ينفکون آموالا عم مال خرچ کئی خو بس رعا الناس دا پهر د خودنې را خلق ته راځي د اړین کیو خودنې ته چې خلق ته خودنه وي ولې چې ته په هر حاصل خلق د دې صفاتو کې نه الله کې کوي یم دا ګره پاره کوي خودنه پکې کې صرف د الله لپاره نه نو دا عمل قبول نه ده چې کدی کې الله سره غیر شریک کړی شي د دې حدیث کې رازي نه مسلم روایت کامر السلام فرمای چې الله په نه خبره کوي انا امن شرک یعنی شرک زګیر په پرواه مشرکان نه چې ما سره څوک شریک جوړ من عمل عمل شرکا معي فيه چا چا عملو کو موزیو کو خرچے اکلا بلسے اکلا آئے کے ماس رسوک شرک کے داغ پنومیو کو یا غطہ پکے خودنا اوکا نو ترکتو اللہو اسی عمل امپریداما دادے چا چا چا چا دام پریداما و دا عمل امپریداما دادے وجہ دا سے عمل نکبلیگی نا اللہ پرمائی عمل کئی اور اے دا پار دا خودن دا خلق خلق تا خودن دا دا اولی کئی نو وجه پرون ورپسی بلوچه ذکر کئی زکا ایمان نشد وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَا ایمان نللی یکا پا ایمان منو بیا بید اللَّهِ دا پار عمل کوا دا بلچه دا پاروانا کوا وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرَ آنَا پا خیره رز ایمان داری تکړه قیامت رس چرای شي نو تاسو تمویل دی هغه نوستو بیا بل راز باندې اخیری راز دی شپه بیان راغہ دا تفصیلونه تکړه واځ خلک کوئی پنځوه زرا کال ویو راځي مطلب دا دی جوړبسي بشمراځي بل یاد کې راځي نه هشتمه کې 50000 سنه پنځوه زرا کال نو څه مطلب چې بیا بشمراځي شپه باندې اصل کې د پیسلې دا ټیم چې کوم دی چا په دې په ځای بنانديږي او تقریبا د تکړه پیسې او کاتو او د 10500 زره کار قیامت چې ته سړی و قیامت دی نه نو با بس خيري ورته داغه نو څه بیا شپنه راځيخه ځکه الله فرمایي ذا سړی چې ریا په الله یو منون دا کسان په الله ایمان نه لري ولا باليوم الاخر او نه په اخيري ورځ ایمان لري د قیامت ا درے ما وجه ذکر کے اللہ سے ما تکڑے جامل خالص دا اللہ دا پڑھنے کے بیمان دے اں اخرت منند سر سر شیطان مل کرے بس اللہ پر میں شیطان دے نہ کر و مے کون شیطان لہ قرینن ا الله اللہ ج دا پڑھ مل, مل, مل سر لگی اذا شیطان را مې په تاخارینه وستا سر لګیدلی په دې ژبه خپل له غولي نو ذکر کوي د هرڅ تو شه الله نه اېدنه مځبه کې خپل وسوسه چې نه الله سر شي شیطان ملګری شو اسا دا شیطان ډېر نا کار ملګری ادا انسان ډیر کماکل انسان دی شیطان وسره ملګری شي ادا دې به دی نقصان کې دی شیطان مغرتیا کوي الله د توزورن ورک او بیا الله په دې باندې زورونه کوي او دې حماقت ذکر کوي او بسيات کوي او په دا خبر ذکر کوي چې ګوره مال کو دی سي ورکي د سې خدای لسیږي که دبل خدای نه پر او که د الله نه پر ورکي د لاصو په نل زرنه ورته چې دا کما کلی به وو کوپتی بدی باندي سم نقصان واما له عليهم بدی سم نقصان او خرچه خواسي کې کو کور سره ایمانم پالله وروړي لوامو بالله ویو می اخر او د قیامت پر ز باندې ایمان وروړي تخيري رزين من له وان تقوم من رزقهم الله بیا خرچه کړي ود هغه سن چې الله ورغړي خرچه مخدم کړي دا حسین کړي او خو بدل شي زلکی دا دو خبری واسر منلی وی چه اللہ شتا او اخیری واس شتا دا با آغا اخیری واس که زمان پکار رازی نا اللہ وی سن نکسانو پدی بانده دا کمکل لی که چری ایمانی پا او پا اخیره رزی ایمان راولی وی او چه کم شه اللہ ورکل دیا غی خرچکڑه وی نو پدی که دیس نکسانو یعنی پایده پایده وی وکان اللہ بهم علیم اللہ په پوې دغه کار دی کریا کړې ته مسلمان صلی علی کئے. الله علیه ختم خرچه کوي الله په تول باندې پوې پالاس شپه پټی ګن ریا او عمل پټی مطلب ده ان الله عنایت یو مثقال ذره ریا لپاره عمل کړی کدی اخلاص لپاره کړې الله تعالی داګه برکه اوس قانون ذکر شیخ حریت کی قانون سے اللہوی قانون دادہ چې الله تعالی به ظلم نه کوي مسقالہ قرتن پان اندازه د ذره باندې اده ذره دلماندی غره او اره کی د سړمی کې د سر او د سړمی کې تقریبا چې چینه کی یو وخت کیږي په چینه کې د مالک میږي اکثر زنانه چاته هم لباس او په پټه کوي دا کحکاری نه دی ای باریک نصور میگی دم نصور میگی غصر تاویی نصم اطلاب اللہ تعالی در زرعی برابر ظلم نگی ینی معمولی شیسر آی مثال ور کارڈو کئی ادویم غانا زروا تاسو دیدلی جی سڑی تیار کمرک ناستی پکل کئی پر روشندان که دنوار و شغلی رازی نو پایی که دوم را باریک زراتی راگی وزنم نی سپا دی ور خطایی سپا آگی ور خطایی علوزی را علوزی نو دا دواکې نه اې ده کله کله نه یني الله تعالی زره برابر ظلم نه دا اخرت قانون شیل کړي اې کله نه نو به سمبه په تو لګي وکړه ته الله تعالی ورکه نه الله دایي قانون ذکر کوي و ان تکو الله وی کې وی چر د عمل حسنته دانی کیدا زره عمل چره حسنته دانی کی ی الله تعالی بدلی او ڈبلی کی سورہ نو محک میں تفصیل کولو درې مسیفاره کې شو باله تبہ د چند شی باله تبہ اوس او پروسی ان تعالی مثال ورکړو او باله برکه با به غیر حساب شی اخلاص پورې خبره سمره چې الله د پرور حک پټ باندې ورک نو دومره به ثواب سی وکي ساره دې پکې مقصود دی نل پرمای ان تاکو کچری ویدک زرا عمل حسنت نیکی یو وا ایف الله بدیل کی پاندازینس اخلاص و یقیمل لدنه اجر نا عظیم باور کید انسان تا د خپل طرف نه ډې لوی اجر او ډې لوی انعام او ډې لوی ثواب نړیږي اوغه حدیث ته اخلاص سره आम्ही ډېر سیوا کی مسلمان ته پنه کې دنیا کې مجر مل او شیخرت کې باندې او شي دنیا کې حدیث کې راځي بس الله په ور له دنیا کې مدلې ور کې خیرت کې څه نشته او یو ډېر ملک او درهات نیوې رسنه پرم پره لامل ته مقاله باندې تاسو ولې اخلاص داسې شه ده چې سړی د الله ومن په اخلاص راغستې یو سړی و الله روه ټول مخلوقات او مخ کې د قیامت ورځ ننن وی رجستره الله د حق کیږي راستا غوناو نه دي ننن وی رجستره او پیر امر د خدای پرمایشي یو رجستره د دم لري چې ما دل بسر چې کوم ځای پوري انسان نظر سم ازه چې مخ الله دا انسان پېښ یو بلدانه د خپل امام خور کړې شي الله تعالی باندې انکار کړي اته کړه من ها دا شی دیو دي سره انکار کړي ځما پرشتو ضربه نه ظلمونه وکړي دی و خویاتہ ته نه لیکل خوای به دوی سوذر د سره شتا چې ناګونه ویل کړي دی و یا رب لا یا رب فوز عمر رسول مشته او خراب و ټول یا دا دې کړی د استاد منصور یو نیکشت نن ما په تاسو او یو چټ په پیش کری شي پاره کې باندې لا الاه الا الله واشهد ان محمد عبدو هو رسول الله صدا جته به زخت پر وزن تور شخص پر وزن وګرې به سوچ کې خدای, خدای پاک بلکې روایت کې راځي چې دې بو خدای پاک دا دور رجسترو او چلته دا یو چټ خدای پاک په دې پتا ژوند خو را چ کله اغاننن وی رجیسترونه هغه یو تر تکلیشی د کلمه بل طرف تکلیشن الحمدلله ده الله د نوم د برکت ته چې دا پک درنه ما اسمل الله شیء د ترمذی روایت دی دا الله نوم سره شې درنه نه شي په شدت دې چې په اخلاص یو ادری یاد پارهونه الله پرمې سیوا ده کې وې کمن لذو هو رب کې ته ته جانق کله اجر او ما اجر چ جنت جنت ووته او الله معنا بنم دا د آیات د رومه جمله یو دې معنا مند یو معنا دا چې الله ظلم نکای ان الله لا یظلم الله دغه ظلم نکای چې دې نیکې کړي دا یې ملک کی دا دنیا مثال دی چې دیاړی دکړې یو کری دغری دی د واجب لري چې لدا شبنه کې ینه چې درې موږ دې کړې ان د درې لیکلی شی خدای خبرم نه انده نیک عمل نه کماین اذن چې ګناه زیو کړي را او تاسو د خدای تر په درې لیکلی شی نو خدای خدا ظلم نکوي خدای خدا ब्रेन مطلب دار چې خدای ظلم نکوي نه د بندګانو په مسکه باندې انصاف ذکر او آیات راضي چې انسان بل سر زیادتے کرینو قیامت کی خو پیسی او تکیہ او دا شیزو نشترین خدای پاک کوئی وار کیا وار تدنے کے از امیدار بار تدیر زکار شیبتی چاہو لیندو سنہ سبا دیرینے کے بار دا ملوش خدای پاک کوئی وار کیا وار بل براشی ماسر اعداد ظلم کرو وار کیا وار کردی پوری چی پرشتی و خدای پاک توو ہوئی چی خدای پاک ددی انسان اگنے کے خدای. وبقيت غالبون كثير دين خلق قسم باقيږي په ده باندې داوکه او مطالبه کوي نو خره ورته وي خذو من سيئاتهم فاذيفوها الى سياته دته دې پهونو راکٹ او سلام صاحب او په چ په چې یا رسول الله چې مال وسره نبی دې سره ما دې نار درد کړې چې قیامت کې باندې یې نه کېره کوخه اخر کې بیا پر دغه لکه جهنم تلل پولیس یې آتی وي الله دې نووس نو دغه معنا دا ان الله لا یذم مثقال ذره الله دې زره برابر ظلم نه مطلب دا دې نه خپل طرفه کوي نه د بندګانو کا ترانه ته خو هي ډيره ورکه الله د قیامت حالت بیانې الله هی پکی پسند ناکه حالت دی ورکو آیات کې حالت بیانيږي خدای تعالی زړه نور کی سنا کار حالت به د مشتکان او منافقان او ریاکارو خلقو اجازه نمو کل امت بشهید هر کل جمن راول د هر امت نه یو ګوا هر امت نه به ګوا کله کم پیغمبر کم امت ته هغه پیغمبر په با پای باندې گواشي اپا خبرو با پیغمبر پیغمبر کم خبرو کې به گواشي کمه چې پیغمبر روان دي شوی پیغمبر دل میه ابن خبرم دراجي د پیغمبر تر زندګي پره امت چې کم کریکٹر دا مخکړه به شیخو ته اپا ته د امت تا ماده خبر کړي ویو دی دا کارونه پاتې شه د پیغمبر نوست چې کم کړي مخدا سره بلاشه گواهان دې یوم ازم تحدث و اخبارها رابش انشاءاللہ اندامون او پی کذا گوا کی یوم تشحدو علیہم السنت هم جبی بی خبری کی لاسون بی, خبر بی گوا کی آیت مطلب زن کوئی که آیت میں توازی ہو چه اللہ تعالی با پہر یو امت باندی یو گوا یعنی دا دی پیغمبر پا کمو خبرو کی چه کمی دا پیغمبر پا زندگی کتا دی مرکی شوی پیغمبر با پاگی باندی گو داغه پر الله سره بلا غواه شتا اه ثبوت مې کوي و دې نا بک علیه او شهيد الحمدلله رسول الله صلى الله عليه وسلم فضیلت اللهይታ په ټول باندې یا حاضر معنا کوي د اړینو مناسبدا پیغمبر د نور باندې ټول باندې غوا هیڅ کومه تېره امره رسول الله چې پیغمبر ته قران ملا شوې کې بیان شتا نو umat بغوی کې په نور او دل تخازن مانا کڑی وجیع نا او براولو بکاتال رأی پیغمبر آلا ها اولا اهل مکہ و مشرکان و ریاکار و مناطکان و بانده شہیدا نور امتونا بانده باقل پیغمبران گواہی او تب جگمده پدی امت بانده گواہی ہوگی پیغمبر علیہ السلام بکدی او دان ایات حدیث کی راوی د شیخین روایت پیغمبر علیہ السلام یو پیران عبد الله بن مسعود سے پته وي ولما ته قران الا اقرا علي القران خپل چیزی وره هغه ته یا رسول الله قران پتا باندې نازل شوه نذیر ته ته څنګه ولولو پیغمبر علیہ السلام مته زواله ما چیزی د بل نور مملقن رب رحمد اللہ ابن وصول <سؤال> سے ما پی صورت نیسا شروع کو تردی چیز دی حیات ترورہ سیدم فکیف ازا جینا من کل امت بشہید وجئنا بک علا ها اولئی شہید وی پی عمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تایچ حسبوک اللہ انباس نور ملو وی پی عمبر اللہ علیہ وسلم دوکت اللہ پی عمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار اس پر گناوک کی بائید پی عمبر تایی تاوکری نا کار حالت <سؤال> ته امت باندې پیغمبر گواہی کیو ته دې امت گواہی کیه ا حالت الله بیان یوم اذ ان قدعوا رزمان یود الذین کفروا وخائب ارکسان کفارو چې کاکران دي و اس او نا پرمانی کړي دې پیغمبر لو تسوا بهم الارض کماش چې هم ورکړی شوې په دې ادا کامت ترسی نتاس تمایی سخت منظر بی آمال ده انسان پتیده نشی شی پارس رشوت چلی زور که ده نشی کوفر ما ندی بسا ارمان لو تو سو وابی هم الارد کاش چی دی ملوی بس پتی کې کی دن نپاتی شوی و دی پاسو لیشوی نو زمکا پی هموارا شوی ندی بدا ارمان که خا چی چاک کفر کړی دي او د پیغمبر نافرمانی کړې ده نو توسوعدهم الاردی دا خبر خو هي چې کاش پدی باندې د ازمکام وارقته شی وي ولایکتومون الله حدیثا دی بنشی پټولې ته الله تعالی نه اس خبره د خبرې څخه مراد ده دنیا کې باندې د پیغمبر علی سلام صفات پټول لری کتابونو کې راغلي خدع الله نه بنشی پټوله الله د دې په سینو باندې کوی دی ا بیا نه چې دې په دې سینو کې ارمانه وکړي افسوس نه وکړي خو الله ته دا غوښمنه ده د دې آیت په تشریح باندې دا هم وایي چې الله تعالی فرمایي دا الله نه به خبره پټوله مش دا الله نه ولايت ته مون الله دا الله نه به خبره پټوله نه او بلکې راځي چې دی دی په ټایې نه دی په الله تعالی والله ربنا ما كنا مشرکین په ټایې خبره شرک کړه د دنیا کې اخه خدا پاک تابوې مونږ شرک نه کړې او دا د الله متعال نه و چې هر کله د خلک د جهنم کمیگی کمیږي کمیږي دا مشرکان بخپلو کې صلوات کی راځي چې خدا پاک تور شو او ورته و چې ما مونږ شرک نه وکړې کې دیش مونږ په بہنه خبره کل دی رای شدیدہ خبروکو اللہ رب دنا ما کننا مشرکین خدای امون مشرکان خدای پاک بولا پجببان محرود پخلبان لاسونا بی خبری شورو کی خبی بی خبری کی نو دا آغا آیات مطلب جدا دے اللہ نا بس خبرہ نشي مطولے دا بیوم اکوی دا خیرت مختلف منزلو ندی باز اکیم کی بیدی پتک جو پر طولے نشی بیادہ مطلعہ کارکی لاسونا او خبی بیگوا کی او بعضی زوی که ګدام راځي چې اقرار وکړي نو یو که راځي خبره په پټه کې چې مونږ شریک نه وکړو او بل زکه راځي ف اعترافو د ځمبه په خپل ګناه باندې زوګي اعتراف وکړي چې خپل په کوم ځای نو هغه د په موقع موخه کې بعضی که راځي چې خبره وکړي بعضی زکه راځي چې چپ په خلکو لاړی بالکل دوی باندې متقوس نشي کولای هغه په بل موخه باندې بعضی چې معمول په خلک په هم سالہ گزره خداخرت مختلف منظرونه بعض منظرونه کې بدی اقرارو کې بعض خلک به اقرارو کې بعض به انکارو کې بعض د دنیا بداسي چې پای کې به اس خبره نشي کولې بعض خلکو د بداسي چې پای کې به بالکل چپ ولاري دا طول ایتون په خپل خلک په زبان دی د مختلف منظرونو دی هر یو منظر سره ځان ځل لا آیات متعلق په ایتون کې څو تعرض دي اور پھر سے ائے ڈیل کرتے ہیں ای بھائیو کم سے کم 20 منٹ لگے صحیح نہیں ہے اے ارنا سید طالب خدن wala yu'minuna billahi imana lari yalallahi wala bil yawmil akhir wa ma zakhira indih nu dasara shaytan malgaride chida kar kay wa man yakun shaytan lahu kareena wa man yakun shaytan lahu wa charraj shaytan kareena malgare فسا قرينا ف دا شطان چ د فسا سنا کارې فر من بې کبار دملګتار ومانا علي نیم له رامن وما د او چې مقصانوڅحرج علي نیم پهدي بانډې ل مننو بالله ک چریمانې راول الله بادي وَعَنْ خرچ کړړ مما داړه معلوونه رزتهمون الله او چې ورکودي دوی تر راه وکان الله ب ما ما دله کله دویبانې پویا ان الله ک نه الله کللا لاپله دره لا یمېمونږلوم ب نه کوې مقانه دره تنظره بربر وَإِنْ تَكُوْ حَسَنَةً كَچِرِ وِدَا زَرَ حَسَنَةً نِي كِوِي يُبَاعِ فَعَلْ لَعْدَوْ چَنْكِرِ لِلَا فَيْتِبَادْ دَ سَوَابْ بَانْدِي وَيُوْ تِعُوَرْ بَكِرِ اِنسان تَعْمِلَّ دُنْ هُوْدَ جَانِبْ بِلَّا عَجْرًا عَظِيمًا سَوَابُ لَي جَنَّت کورتا بلکلی عَجْرًا عَ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَأْسٌ وَبَاطِنُهُ فِيهِ رَأْسٌ وَكُلُّ بَابٍ بِطَائِرٍ مِنْهُ وَحِفْظٌ ګواهی وجینا دیکا <متحدث> وجینا دیکا او منترا او د محمد عليه السلام اعلی ها ولای خدای خلق مشرکان او منافقان مستغفر امت باندې شهیدات اوري جوات تط دی جواب حالت بیان نه یوم ایدینا اللہ ویدعو رضبان دے یو ادو اللذین کفرو من بساتیخ و خیبہ تملا وکی یو ادو محبت ولی اللذین کسان کفرو چی دنیا کی کفر کردے واسواه الرسول اللہ فرمانی کردت پیان برلن و خیبہ دا خبرات چی هموارک دے کاش چې همواره کړې شوې به هم پری باندې ال اوذ مکا د زمکه په گیړه کې پاتشي وې ډور اوته نه وي یی کینندہ سخت منظری انسان د مرغ تمنا چې دنیا کې یو انسان نه دی چې مرغ أغتمته دې وځي د زمکه گیړه کې پاتشي وې الله دې سره دې یا بد اللہینہ و خیبہ تسانت فروج کو فری کرلے وعصوہ الرسول اللہ نا فرمانی کرے دتے انبر لہو تسوہ و خیبہ تاشیم وارک ریشے وی بھیم بدیبانی اللہ دوز مکہ و لا یک تمون اللہ عوضی اس یو خبرہ یاو اللہ ولین یا خد یا نکوت المتین یا رحمت اللہ وساکیت یا الله سبحانه و تعالی پرات دنیا آخرت نما مسلمان دنیا آخرت رسوائی نما خدا یا الله کریم خدایا دایمن ستاسو په ذات باندې ستاسو په سپاتو باندې خدای تعالی خیر برکارو یا الله کریم خدایا چې د کفر سره مرګ شې او د افسوس نشې کریم خدای د دینه امن راو معال العسیو مسلمان یا الله به معنی دنیا نه به مسلمان خپل ایمان سره خیر تېر کریم خپل استاپه پر کرم دان استاپه مہربان یا الله من کمزور یم دا لکه سچ کینو یا الله کریم خدای دې په برکت باندې یا الله دې کو سیل باندې تاسو سوال کوم کریم خپل پدی باندې الله منت قبر کې الله خیرت کې استامه خد دا خیرت منزلون کې نجاحت وګرز کریم خپل نجات روان و وګرزه کامیابی واست را نصیب وګرزه صلی الله تعالی